Ze askaren kazetan kasetan irakorri daitekeenez, ikastulen garapenak urratz berri bat emanen du. Alde batetik ziburuko ikastulako lurraren erostea, izanen erronka askar bat zartzerako, eta horrek imatera hiru ikastula berriren sortzea, azkarate larrezoro eta biriatun. Kasetak gehitzen duere, ikastolen garapenak azken amar urteetan beste bizarekin konparatuz publikoarekin eta pribatu giri bizigi azkara dela. Euskaren erakunde publikoak eman datuen arabera, azken amar urteetan iparraldeko, lehen mailan 1.108 amabikazle gehiago badira, 2.000 malau eta 2.000 lauko xifra konparatuz, eskola pribatuetan berroi aur gehiago badira, Eskola publikoetan berrehun derogeita aur irabazi dituzte eta zehazkak zortziren bat aur irabazi ditu, askundetasak kontuutan harturik hemendioen Kazik ehndako araboei eskuratu ditu ikastolen federazioak. Gaur egun zehaskakon lehen mailetan bin.000 eta aur inguru ari dira. Pribatuan berriz zeimila inguru eta publikoan amazazpimila pasatxo. Ze askaren irudiko eskola publiko eta pribatuetan murgiltze edo inmersuaren galdea askartzen ari da, ikastolak gero eta aur gehiago dituelako eta ikastola berriak irekitzen kosiedea betetzen ari delako.